Zortzi erri aldak zuzenean Euskal irratietan. Euskal diasporaren emankizuna. kizuna. Ila betero, lehen igande guziz, argatxiko sortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. E replika hastelenean, argatxaldeko zaspiontan. Zortzi zuzenean. Euskal irratia eta sortzi provinziak elkarteak antolaturik. jatsalde eta jatsalde entzule entzulegu ziay. bai beraz uh, gaur gurekin izango dugu uh, indianoak espedizioko bi, uh, bi parte hartzaile, bi ajaunlari uh, bineska, beraz lore eta, eta maitek diragurekin eta baita ere enartiko uh, boizitik uh, eldu dena eta bertan uh, blog bat uh, antolatzen duena, uh, baskin boizie eta uh, leona tegia zabal, uruguayetik, beraz hasiko uh, gira emankizuna kizuna lehenik uh, indianoak espedizio Joko bi, bi parte hartzaile horiekin, beraz, uh, bai, bo, Euskaletxe, Montrealeko Euskaletxearekin antolatua izan den proiektu bat da, aurregatik hori sartzen da diaspora inguruko gai batean. Beraz, behar hatxalde uh, Neskak, Lore eta Maite, mire esker retortza Beraz, uh, kontatzen aldi guzue biek uh, zer izan den uh, espedizioa undi hori, Indianuak 2003 zer zen, azkenean. Et via Tugira e Kinarana Malawean euh a la Québec era Brus Saint-Laurentzu ibailerat euh yakimarra do la mahurté a iloan batzu euh uh, egitera baina gintutan um, zetiletik um, uh, trua pistolerat, eta guk aldiuntan nahi izan dugu uh, trua pistoletik mongealera ino joan beraz ara joan gira iruastaz egin dugu, eta, eta aldiuntan uh, joan gira baiak jaunariak, sukaldariak eta kantariak ere zenta uh, trukaketa egin dugu uh, mongealeko euskaletxarekin beraz nahi izan dugu gehiago trukaketa kultural batekin uh, ez, eta ez bakarri kirolarren kiro inguruan Eh uh, zara, hala baior sartuak dira badu biegun eta dena bisikion gifasada. Nekato axeete. Eh uh, eshoweraz tu showera zehitzan nikasteko um, decalage. Gaigago sheni tudute uh, arate txartzen. Santa kistein pesta egin dugu uh, troa pistolen anggo denekin eta pizkat zaila zen hala uh, egazkinetika tratzean uh, pam pesta hastea eta hala. E eta gero sigitu ana jauna Bai bai bai. Ya Kimarral uh, en bostetan, uste dut. Beraz, bidaie guztiarekin uh, zen. Bainanox uh, bexite ez bici kiuntzabasatzen da. Eta, eta Bertan uh, pentsatu zinutela bezain uh, sinon tella besein çaillassene eta nola la chaîne hori? suoi uh, Nik uste baino egetxago atse mandut Gero horrein gibeltasunarekin Baina momentuan izan dira Egun biziki zailak Zenta ukan dugu aize asko Kohentea ere Beraz eta gero beste egun matzun Kohentea aldeginoan eta nun Biziki egetxatzen, bi horrena zetapak egiten Gituen, beraz orokozean Egan ezake gibeltasunarekin Egetxago zela Horritzen ba, naiz, zurekin itzegin eta Troapistolen, eh, bezperan, hasi bezperan Hora, lorek egan zidan Egan eh... Bai, puis quatre belles bourtines cela, ta et ça qui est là, il baten egiteko eta azkenan egin duzu. Bai. Mais Jacques Martin c'est qui ne lâche plus enfin, geiemba ta dugu hiru eguna segidan eta bai biro gei kilometro inguru egon bakats. E, bai na hola 13 eguna saritzea gelditu gabe eta bai ezkinen egina eta... Cristian de Chafioa izan da eta beraz bon, nire, nire kampoko ikuspundutik kampo barneiko ikuspundutik uh, maite iduriz, idurizu zait uh, uh, beh, berita usun ahundi bat zela ere nesken presentzia uh, traineru horretan uh, lehen al aldia zen beraz uh... Uh, bai lehen aldia zen neska kibiltzen zirela San Lorenzen zenta bimilatairuan eta gureak basuen garaietan ere neskak ez ziren uh, abiatzen uh, texnuara edo kebekera. Beraz 2008an uh, gizonak joan ziren bakarrik. Eta mahurte berantago, beraz aurten joan gira zazpi neska ginen. Eta gure lema, baja txikitzen duena, paola ere uh, neska bada. Eta bai, enuxtez, neska talde horrek uh, biziki ekarri dako uh, gure taldeari. Ekarri dugu, neska, gosotasun bat Apaingarriak edo? <güls> <güls> bai, ez, ez beti. <güls> bai, bai, bai, bai. Zinez, neska, Honegin dut aldearen eskakizaitea, San, San Lorenzoan ahuten. Be, beste, berezitasun bat izan da, trukak eta kultura lonetan, bai, bai, norski, euskal kultura zabaldu duzuela tokiz-toki, egiz, egiz. baina baita ere, traineruaren teknikak erakutsi dituzuela kebekar bat zuheri. Bai, e, e, e, etapa batzuetan, e, kebekeak batzuak gurekina jauna egindute, e, beraz, e, bai, aldi guziz bazen behi bat gurekin, eta ara, erakusten ginakon nola jauna egin, posizioa, eskuak nola, ara, lemak, zinez lan haundi egin egindu horren inguruan, e, zenta aldi, aldi guziz pertsona desberdi matzela, beraz, beti dena behitza esplikatzen, eta biziki ongi uh, egin dute eta iduriz motivatu dira traineruan haritzeko uh, gero. O, hori da, gantzitzuena uste dut orain. Ha? Traineru orain morea lehen da. Ya esporan dagoen traineru bakarra da ola, munduan gaindi. Eta zergatik ez, saiatu antolatzen proiektuak eh, euskaletxe desberdinen artean. Eh, baita, beste, eh, beste euskalegiko traineru agauntalde batek, agaunelkarte batek, eh, etorgin aibalin badu, bere proiektua muntatzera, be Indianoaken eh, trainerua hor da, prest, eh, polit polita, gilandia ba, uh, bai. ba, uh, uh, eta ferdez tindaturik ba, beraz zenta, horren jakin behar da lan zela treneru no, baten erostea eta haratera maitea baina orain handa beraz, nox nahi joaiten da eta zinez plazak eginen dauku urean ibiltzen da treneru hori eta zinez plazak eginen dauku ikusten badu treneru hori uh, behiz bariatu dela san nurentzuan finas biskin un izanen da guretzat. Ba, ben ba, kon kon bonia bukaeran, je peux je suis seulement buka, mais il n'a compte à tout tête non la un dia si nous ten uh, traîner lou requin beldur uh, segituko chez qui eta deuen sutanta, entzunen dugu uh, les cowboy fringants aldiaren uh, droit devant quand toi, euh québecard aldi e baita. L'expédition Et même si on en revient jamais vivant il faut marcher droit devant Comme trois pommes Et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme On le poussa hors du berceau Lui mettant un baluchon sur le dos Le bagage vide d'expérience Il posera le pied dans son existence On n'est pas si tôt arrivé Que l'on doit faire face à sa destinée ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves là où, là où même sa propre famille risque de le couler par la torpille les gens se assis sa coque et son bateau traverseront les époques ou le s'il ramera à la tur dans une chale remplie de fissures Mais toi, petit garçon elle sera longue expédition et même si on en revient jamais vivant il faut marcher droit devant si ce passe dans cette Géant Il faut être fort Pour traverser le temps Bonne chance Eta behitz ere denak irealgarrekin, beraz, sortzi provintiak, uh, son, sortzi ziregialdak zuzenean emankizunaren zat, barkatu. Uh, noski deitzen algaitu zuen, nahi, nahi du zuenean uh, emankizunean parte hartzeko, gure telefonu zenbakia, beraz, 0-Bost-Bost-Bederatzi, Bost-Bederatzi, Iru-Zero-Sei-Zero. Beraz, deitu lasai nahi du uh, parte hartzeko edo galdera bat balin batu zuen. Ba, barkatu, trompatu nahezu. Begitz ere, uh, beraz Zero bost, bost bederatzi, bost bederatzi 60-0-0 telefonora, deitzen Alduzue, hala, trompatzen mali nik uh, zuzenduko zei totalde laidea. Fi, Fitsetan gaizkidatzen zen <laughs> <laughs> Eztatzen da bon, Beraz, mileske jainiz Beraz, gurekin, uh, dugu hemen Leonat Egia Zabal, Uruguayetik Hatsal Leon, Leonat bai. Eta bai, Leonaten beristasuna da, zuke Euskara Bertan Uruguayan ikasi duzu Eta bai, hola da, bai? ikazia dut, e, bazienintzen e, urguain bertan ikasten, eta gero lekurotan ebilean e, uzu ikastenai, e, asentinan, gero eskolarriaren bertan, maizpideko barratik abatean, eskolarrian lagunekin, eta bai, hori, nahi balin bauzu hori dan ere bere erramez, ba, bezala. errandu dut Uztedut, denentzat, ba, nola, nola ukanduzu gogoa eta noiz erabaki duzu ola euskara ikasiko dut? Ba, Betian izan dut e, ikasteko tirria hori, ama txirin etorri baitut e, ikasteko pasi hori, baina e, nola baite e, astapena amaiteko ze amazazpehortekin azin nintzen e, motiviko eskualetxe batean, gero zik e, entzatu nintzen beti ikasten, arxentinan ibilean iz, e, ango arxentinan euskaraz e, izeneko programate batean, batean, gero atxe manuen eh, maizpien egoiteko eh, eta aizina iltzeko, eta nire prozesua nahi balin badozu biskate bitxia eta luzea izan da, baina beti nik izan dut eta ikasteko grina, nire erroa baitira. Baina, norski. Eta zaila izan da, zuretzat, edo nola eguneroko interneten bidez, nola egin duzu konkretuki? Ain luzea izaki eh, ikusi dut denetarik hasi eh, nitselaik zen internetik <gülüyor> erne baita hasi eh, naizela azartzen. baina eh, ba hasi nitsen libruarekin gero stique eh, gero bai interneten bidez eta ba, zaila ez da izan sentabeti eh, plazere egin dut baina sai eh, izan da ne balimo prozesua baina Gogoa beti anik izan dute eta beraz, beti izan da, plazera, ikaztea beti, beti anik izan da, plazera, beraz, eh, ma hori. Mm -hmm. Eskuara berez, ez da zaila, baizik eta nire prozesua presunalkit nahi baina ima pixkate hori. Luzea, ez zaila, oh. baina luzea izan da. Eta baki behar dara ere lan egitea, eta gehienetan beti bat dugu bizibat, be, gehi egi betea dena, beraz, bada, bai. Eh? Le Lehen dira, Vai. eta enetako... Zendimenduen aldetik lehentazuna dut eta beti plazerezi egintutu hori. Eta, bai. e, egun e, erakaslean uzu, zenta hori erantzikuzun aduzu, zenta nik dakideana erakutsi behar dut. Eta motivazioa nahi bali mazuzu amatxiri errua uzu. Zupazterren ikazia baitut e, gu eskaldu naginela. Hor zupasterren batzen eh, armarria, eta hoi bosturtekin eh, balazerbait hori guztea, eta eskaldunak inela uruguainan eh, munduko punta hartan eh, entzutea askida, eta beti izan nuen ikastiko griina, eta atzenditzen zen nola baita eskaldu, eskaldunaren intzela, baina banakien eskaldunak izateko eskuara behar nuela, eta hortaz dis, disposatu nuen eskuar ikastia eta ustuz berriki talde bat aldaskata taldea sortu duzula esplikatzen alde guztiak Nik zerre? ez dut sortu baizik eta bagira talde bat eta bai bai sortu e... berriaz duzu baina gira mugitzen eta poliki urai ilabete batzu eta bai e... bai beti eskuaren e... illotic uh -huh. tagurietako berria da zentan han badira eskualetxeak eta beti Betiko eskualik xerikak izaten dira, nahi balin bauzu simboloetan gildizten dienak, eta guk nahi dugu eskualaren hildotik lan egitea. Errena eta aldazka delako talde hortan, denak dira eskualikasleak. Den denak. Eta ari gira ba, eh? Beraz, Euskararen aldeko ekitaliak antolatzen dituzue. Hori da lenda bizikoa eta eskualikultura nahi, nahi ginuke, eta ari gira, landu, ikasi, zabaldu, bainan, Eskual kultura, guretako da, eskuala egiten den kultura. Anas. Bai, eta, eta ala da, euskal kultura. Eta guai. <laughs> Milieske jainitz, um, ahatxalde gurekin dugu ere bai um, um, enarxiko barkatu ere, eh? ziren gilago etochtzen zuriz. <laughs> <laughs> Milieske jainitz etochtzagatik. Bai. Uh, enar boizitik heldu zira? Uh, bueno, boa. orain eh, ortoiatik en aldean baina bai bo bai, izen bai, bizina ez. Lean atzan nire irakaslea. Ah, bai. bai. Zuke euskaran nu ikasi duzu? Bueno, ni joan nintzen ikastolara ortuian baina orteian beti ardea zitza egiten dugu. Oain naputsu bat aldatzen ariere baina izan beste. Bo zen hasi nintzen hizketan. E, Aurrak eraman nituen a, e, ango ikastolara eta Erabaki nuen, bueno, ezin da aieke ikastara da joan, eta ni ezin dute itsegin. Orduan, bazin nintzen internet ez da hori, eta ero joan nintzen argentinara, barnetik batera eta han segoen leonat, idakaz lemodua oso formala. <risa> Profesionala Baina ba orain ezagutzen dut Ikasle era kasle ditugu hemen beraz Kasun nola hitz egiten duzun Entzuten zaitu Ados, bai beraz uh, Enak zuk uh, Zerg egiten duzu boizien Zerg da zure Bueno, nirean Joan nintzen orain dala masas piurte Nintzen gero Eh, bueno, ez eta <risa> ara enan bizinaz eta benara negiten dut jaio ziren eta han daukat nire bizitzat o? nire bizitzat hor duan ba, normala, osea hemen negiten duzuen moduan, baina bai. bai, eta nik segitzen dut beti zure, zure bloga beraz, obazkin ah, boizi e, eta bai, oso, oso irakurria da, uste dut e, ala diaspora munduan eta aski zaguna den blog bat da zure ba, zer, nula sortu zenuen eta zer da blog hori? Boa, ni neukan eh, lagun bat eta berak eite eh, behen egiten du lan eta bere nagusiak eh, nahi zuen blogak ateratzea lehen ez ez zituzten eta nahi zuten eh, egite, zuen norbaite ingelezaz egiteko eta itxein zuen nirekin eta Ba, esan nuen baietz, baina hazi eran enekien zeregin edo a, lotxan ematen zidan idasteak, baina arai orain bueno, dela hori izan eta sortxian, eta araina pu, e, nahi dudan egiten dut, eta erdi da bai, euskal herriko edo euskal, euskal kulturaren lotuta dauden gauzekin, eta pu, beste gausak dira nire mobidak Zure, zure... Ba, nire bizitzaren gauzak edo, nik ba. pensatzen dudana, bai... Ba, baina, interesgajea da, e, guk ikusten albaitugu, e, ba, boizin biziden e, euskaldun baten egun erokotasuna eta biziat... A... Nire ustatzen zaitetagero, no? Uste du jendeari, orakorrean, e, euskaldunen, euskaldun, ah, euskararekin dagoen edo euskal kulturarekin dao, dauden lot ah, zarrerak. A ver... Gehiago irakurtzen dute Ados. jendeak Ados, bae. Bae, Ikusten dut bizitak eta hori <laughs> Eta zu, Leona, asko egiten dituzu e, Euskal-Legira bidaiak e, Eta desberdintasunak edo gauza berriak ikusten dituzu hemen? Ba, iaz etorianiz eta beraz bo, aldaketa handirik ez dut ikusi no? peskat betiko aleko batzutan e eskuarabici que gusten dut beste leku batzuetan dezahartzen ari eh beste leku batzu erabate erdaldunduak gustatzen dut ezagite ez dut konparatzekoik senta e, iaztorrenesta ados eta pilota mailan gauza kongi ikusi dituzu edo Eztakite Hor ba, bertane, hibiliak e, gira eta benoatekin e, Azkarrateko pilota plazan Sisteran Aitu gira eta, le, Ne biziko dabiziko izan da eta, Pensatzen duten nahiko ongi egin dutala Eztak benoat ba, Ari gira, ari gira Aitzina zen, aldugun be neurrian okay. Ni boi pala egiten dut Eta nire um, Zemea ere bai Ados. Eta ja. eta zure zure aujak, beraz, ikastolan ibili bilidira, boizeko ikastola? Bai, boizen dago, eh, estatu batuetako ikastola bakara, bueno, uste dut, Euskadi aparte hori dala eh, ikastola bakarra munduan. Eta bai, maitanetan doni egon zirenan iru urte, eta ziren, bueno, nahiko ondo egiten zuten Euskara batetxere maitanek, baina oraina, astuzai, bai, ni beha maizkuntza... Ah. Gaztelera da, eta, bueno, aiekin, eta nire urasekin mitzik teko ta hori. Mm -mm. Ba, ba, ez das. da txikitza, De... baina... Bueno, baina nik espero dute. Oinahia hor dute, ezteko. Eh, ba, ba begirani zenbat urte nituen, ikasinuenean, ba, hogeita amabost. <risa> <risa> oraindik dik denbora okate, bai. Bai, bai. Ba, ba, ba, ba. ba sekitzen aldugu, bax, ba, musikatxo batekin... Eh? Anna seg egitu behar du beraz hitz egiten naados. Ararazorik ez? Zugaetzen duzuna egiten duzu da zait. Segitzen dugu beraz, heut elogietarekin ge jafi kantua dugu entzung gai zortzi jaak zuzenean. Batzu solekkusiri. Hitzen dira derrigigo! Il kuclazzo se askati Urundira ortzinko Miesnaiz goretaniko aretsan ler orikonais gerrako gezia les Selva no viratukon aute aiseak ko Baina eltaraino Iez naiz igorretan igiko Aretzan eroriko naiz Gerrako geziak lez Selban hori datuko naute Lengusu eta lagunen Gutunez ez dali Bai, behitz ere zortzierri zuzenean eman kizuna entzuten duzue eta ba, miresker hainitz Leonat egia zabal eta enartxiko gurekin izanik eta parte hartzagatik La asko Zuen esperientzia entzuta bizik interesgarria izan baita Miresker zuheri Miresker, ongi jartu beraz zuen uh, txoko bakoitzera Bai Guga <laughs> Ai, beraz segituko dugu sortzeri zuzenean zuzenen emankizunarekin eta orain uh, uste dut badugula uh, indianoak proiektuko parte hartzaile bat uh, telefonoaren uh, gibelean, uh, ahaz Paula? Saldeon. Unxa? Bai, begre? Bai, bai, bikain, behor gira beraz uh, lore, maite, uh, etani uh, beraz uh, kontatzen aldi guztuzuk nola biziz handuzun uh, indianoak uh, espedizioa utoi? Bai, niretzat izan da, pentsatu behin zailagoa. Eh, Urgezuk ikeranen, niretzat izan da. Bai. Hola izan da. Uh, e, e jola berezibat duzu gainerazuk, uh, traineruaren gainean? Uh... Mm, bo bai, beraz uh, patroina, dole mariak uh, egiten dituen gauzitean artean. Uh, Itxasuntia horrekatzea, uh, erritmoa txikiaraztea. Uh una gauzak eta beraz uh, oreka txikarastea funugarri daia ni zanpentsatu ino sailago bai sa tort corrente senza... cogente edo buguz cogentekina ama dina metroko barkuetan txikarastea zai gas ustuta cogente abar tsikargo gara Eta, bine eskak ikusten ditut irri hemen, ez dakit zer gatzik? Baina, atraten ditut irri gatzik. Bai, bai, bai, zer gatzik egiten duzu irri, kontatzen diguzu? Bo, hoitzen bainiz momentu batzuetaz, nun zinez uainetik bizik urbil pasagirean eta kasi kula chartu zaukula itxasuntzian. Baina. Eta ere in eta pabatola bezodzak egin gaina nintzen eta sinez ikusten ziren egdi uoldeak sartzen eta eta bineska gibelean urakentzen denbora guztian. <h Austro>. Gero oroitzapen unak dira? Baina, orin zantzen, baina zantzen, guainak parez jagin diterarik, bat sartzen zintaibunaitzinez, baina gero zuagelaide zinean egon besitza baten batzuk eta Gibeletik uh, uh, uh, elu siena, golazbo, argan ularienzat, ezakibena neetat, achkiko gura eta xuntia atxikikia zenta, uh, bende horlatuak gibeletik elu haitia zizkikia Ba, segitzen ute irri semen erraten eh, azut ba, E maite? Lotua nintzen Zer zen iringarria maite Zuretzat ikustea paola es, es, la gero, Ola tuetan Biziki momentu goxok Paxa ditut nik irri zkarkailakaren nintzen Zinez, zentzen zazio Biziki onak ziren Zerfatudugu et, zel lujanen Beraz, horie zingodut Sekulana anzi Eta zingoduzu berritzegin hemen, ez baita Zaturin edo erobin, ez ta ako vainik eta berik polo horrela oine ona txeko eta milesker no bez ez pasnik ideo nuen momentu irmo iba esperagia solo ino mungru ikusita txtenu eta eskenan benia kon dirakzionatu tira batzuk beluxiena baina ikustenuten horki bat ki ja sentiaun punta hartzen eta bona pentsatu ikusita dena ongi pasate kagero, ba, uh, kondizio txarrak sienak azkerean uh, bilakatu gira gure aldez enta hor egun hartan igin uh, dugu une puenta de vita, zer gaven dugu uh, <laughs> eta beraz uh, denek pasatu dugu bikain eta izan uh, da eguna hundiratuzi Eta horokorki, esperientzia horrek, suriz errek ari dizu? <inaudible> uh, be, pfff, unilta zunainz uh, urarekiko ta ibaio rekiko, zentabon, bare barea, eta ibai horrekiko zentadon pentsatukusten dugu bare-barea eta amarrinuta berantago koronteat aizarekin aizaten ala iazko nifernu bat eta da zai pfuneetako humiltasuna eta esekula natura eta bat zerimura gubeino dira girela, girela eta humiltasuna Eta, Leonatzuk zuk entzuna zenuen proiektu hori, indianoak proiektu hau, ido irakujia, edo... Ez eh? batere ere. <laughs> eta? Guai harinaiz, eta ikusten esteretan, bizikipoite, eta ikusten dutzen, eta han Rio de la Plata, edo, mointe bidon behin zat, e, bada jende interesatua, eta eman berri diote nire adresa, eta kontatu anjaltzeko zen, eta han ba maiteko, maiteko zuela ba, ba aurrean nieretsiata ba. inpolitalizak uh eta -uh. harrema eta niertsia Ondoko espedizua uruguayane ginen duko beraz. Oh, <t 'en> <lisa. laughs> <laughs> ba, eto ri Paula, edena antolatzen da hemen. Eh? <laughs> <t 'en> ba, eto, nire nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, gu, xaiatuko gira Euskaletxarekin, fes, xaiatuko bainan lortuko dugu, euh, noski, euh, be, zu eto jarastea, edo besten orbait, euh, betreineruan nola erabiltzen erakusteko. Euh, mm -hmm. ari baita mundatzen tal tiki bat, momento antikia da, euh, amak pertsona baino gutiago. Baina euh, ba motibatuak giratasiatuko giratxe maiten euh, bebezte pertsona batzu traineru horren erabiltzen ikasteko. Baina leku pulita duzor, euh, ouais. ezeka bazte goriak uh, leku gozoa da, ouais. ba leku hona bat ikasteko. Bon, mil Paula, gurekin uh, eto girik, eta mil eskerrainiz baita ere uh, eman didazun traineru kurtsotxikiaren zat. Enten zutaz, eta mil eskerzuri abelaide eman didazun... Painelou biscote puisque au printemps. <risa> Donc ça, ni, gidira mairie faibien la gloia que ado txokoleta, amiga baina. An olejaner chocolatitas, koos koos eta. Ah, ta justo Uh, bikain, bai uh, bai karri, karrige bain nuen uh, trahin eruzko egin uh, bizkotxa hori zuen uh, Eta bat duzola beste anekdota bat uh, gertatu zaizuena, irringarria edo beste, edo hiruak, hiruak, ezakit? Boa, irringarria, abai aba gu matezer, uh, soka bat kokatu zaigu de Goulita il y a compte Est-ce que de goûter chez ou l'étane Chartousilla à, euh, à <thée> <heochondmontery> <arrives> <I três> <ali> euh, Saint-Laurent. <smart> Ouais, si Sh si j'ai nabat hop uh, Paola acheter quoi ou là acheter pour faire un riz de chanourine tout coup ou là vélo Ah bon Et ta c'est pour en Lore zaki zuen? là beroan bero, vélo az Bye bye bon wostro au Golum Euh pas ça <laughs> <laughs> Seminario batetan, eta bat ziren uh, sortzia pez zahar. Eta <laughs> bat etujizauku uh, gauonek haitea, eta piskat denak uh, beldurtu gira, eta ara, hori da. Sartu <laughs> <laughs> ba, da, dut, dut. gure gamberetara ikusteko ya suhustak, uh, mahtxantziren ez edo ez, beraz pasalara gambera guzietan, bako txari itz batezanez. <laughs> Ah yeah. loginen mera seul, quand Shanginen tabel photo. Mon trésor, mon trésor vestiaire vestiaire. <laughs> ouais. Tu souris pas ou là à ce rire du mon trésor Euh, les miers dena, Izan da à Troa trois indianoen indianoek Benetako indianoek j'en a dit dizuen omenaldia. Maite tu t'es contente de dire où sont Ah ben eta... oui, <laughs> eta lenik egin akute purifikazio bat uh, so landarearekin berazarekin uh, la uh, pixkat benedikatuak zezan dira eta gure genero ere, eta gero denek elgarekin egin dugu zirkuluan uh, dibat, ginen bederen begeita hamak uste dut eta kantatu dugu jotono uh, famatua eta kantu horrek uh, segitu gaitu espedizio guzian eta segorniz uh, o, gero ere uh, kantatuko dugu la jotono eta baitu gorto itzapen bisikionak kantu horrekin eta nola egiten zuen beraz zuen uh, purifikatzeko eta uh, beraz prestatu zuen uh, gatzilu bat piskat uh, landare egeekin eta gero uh, luma batekin ekin uh, pasatzen zauko nola kea, ke hori uh, gorput gozoan eta nolako usaina zuen uh, berezia edo usain zentzen zuen? zuen, avenue, zuen bezzen usain azkaja, benen usain hona zen ez, ez zuen usain txaja eta gero eman dauk ere tabakoa eskuetan eta tabako hori um, oparitu dakogu da uh, ibaiari, zain lojani eta gero galditzen zen tabako hori uh, eman gu guileetan ala ez deuzkaltzeko eta oparia gurekin egoiteko ere Alors, auria eskaritzen zibila horrela. Bai, bai, bai. Shigornisbait. Eta eta Lore ikusi alditu sue Balea kedo Bai, bai, bai, ikusi <coughs> lehen uh, iru etapetan petan ginen uh, taduzak uh, inguruan eta bai horba oh, ginituen uh, baleak geienak ikusi ditugu junetik ikusi ditugu uh, aire uh, airea botatzen dut ikusi ditugu bat zuzalto egiten eta gero geien bat ikusi dituguna ere berantago dira belugak dira bale suri batzu biziki politak direna Ara, bai. eta horiak gure segitzen gure itxasuntziaz pitik pasatzen gero ikusi ditugu ere um, itxasuntzia asakujak hainit uh, aate basak bai denetarek zinez naturaletik uh, abere asko ikusi dugu eta zen lujan uh, bazter guzia da uiane Bas basa, basa, basa beraz uh, bai, biziki biziki dejazen galduak inen er, naturalen erdian o, eta beraz paizteaiai dejak uh, eta iristen zineten tokietan uh, jendearen uh, ongi etorria edo Kebek, fe, kebekagen galderak eta baziren nola zen hori dena Be uh, ez eh, gintu zen txin esten ze eh, behar beh, duzue Ibaiai go eh, ajaunez, nesta posibli, neok ez du huriegiten ez duzue ikusten nola izaiten alden Ibaia eta gero ikusten ginuen aizarekin, huainekin eta hor jabeatuko ziste, eroak ziste horien zundugu eh, amak aldiz bedaren mainan gero eh, biziki uroxiren ikusten interesatzen gine la Ibaiai, Aiekin egon gira ezketan, kantuz, danzan, eta zinez, bai, ahimanak bikainak izan dira goyendekin. Ja, ja kimak da, egi gehienetan, baginuan ahera, elzenginelarik txaineroarekin baginuan ahera, eta gero gauean, aiekin afaltzenginoan ere, beraz baginuan ahatzalean pausatzeko denbora eta gero jatxaldean aiekin ah, bariatzenginoan zinaz, esplikatuz zeharik ginen, no? Eta bai gehienak roan zatagtu gaituzte, eme? <laughs> Okay. Eta, eta zuen arteko ahimanak Paula nola izan dira laire ogoita mabos pertsoneko talde bat um, ez zire ez denak ezagutzen baita ezpada baitziren bai, musikariak, errandugu kantariak baita sukaldariak eta arraunlariak beraz nola bizi izan duzu hori Paula eze, bikain batez ere gazten artean eta batez ere harritzikoa da baina nesken artean <laughs> eta no, baginen, baginen, baginen onbat, eta egiala, skutan, azre, neska talde honbat eta egera askotan ez gara erraza inbesten Bergarren ortean ongi aitzea, batez ere munduaren bestaldean eta holako batean, bainan azkenean bergazte guztiak diziongi kontonu gira, bo gero izan dira bestentxo batu jende uh, batzueki, bainan hori bon normala... Baina uste dutzele, normala dela. Bai, bai, bada nora egan, bada jizkoa, gero bat dugu presioa... Akidura. Akidura, bai akidura kere asko egiten duen hori xo, ba? Eta beraz, bon, sigur da hainbeste eiendez berdinean uh, ergarrekin ezartzea eta ez denak ongi aitzea algarren artean, ez uh, da posile berazma. Bai, no? ba, iba, ala ere lortu duzu, e? Eh, ala ere, uh, ne ustez, uh, ikusiz segauzain dugu, naskiongi pasatu da guri artean, eta hori, uh, dori eskertzeko da. Bikain, ba, pausatso bat dugu uh, musika entzunez eta berriz uh, segitzko dugu. dugu beraz aldeak zuzenean emankizunarekin, uh, behitz gure, gure inguruan ditugu Leonat, Paula, telefonoan, Paula, eta Maite eta Lore, ne, indianoak espediziokoak. Uh, bai, Paula, segituko dut uh, zurekin, baititut bai galdera ennitz, oinu? Ez, ez, ez. <gülüyor> Lehiester bukatzen dugu. Bai, nena... Uh, Beraz, nola atximandituzu Quebecak uh, horokorki eta nola izan da ere Quebecaren uh, besta hori ogeita iruan ospatu dutena, zain uh, Jean-Baptiste hori ogeita irua jatxean Quebecen? Uh, Bo be, uh, bai de dikainez, uh, azkenen uh, planningarekin ongi eroztenten hori, uh, kalkulatu besta horretan eroztia. Ta bai bikaina higarri uh, hain besti gende ikustia eta... Bo, feia erran, uh, biziongi pasatu duguar, uh, bildu gira benak Euskaldun artean orra, uh, trago bat hartzeko, ibidik irakantuz, eta, denak edo diteak guztiak uh, argituak eta interesatuak ziren, eh, nondik eldu ginen eta hori guztiak. Ta gero argitzeko zena, ere bai, zen ezen, uh, be, jendu guztiak, batzak zertzen Euskaldia, nuntzena, Eta, eta, ara, denako hartentzien euskalduan laginera, eta gure ikurginarekin horretik zeginen. Eta bai hori argi gara zen ikuspat denak ezagutzen ditela zerden euskalderia zerden ikurginia. Eta gu unatek hartzen bai mautzea kebe, kebekiar ikurginia bat behar baino rezelau hartuko <laughs> norote didea. Eta, nire horretu nahi Ta diru beraien agira, beste bikaine naikem bien le coup ou sieta mais ta Erresada eta gauzak komunikatzen korki. Bai, ki recha bai bai bai. da, recha Lena, yenda quel bou sieme avec qui voulait gana. Ah, et ça va. Ahimanana eta shaba. Nada. Mikain. Bah, kontatu nahi nuen ere izantzela be New Yorkeko euskaletxeko uh, kide bat zuekin, trukaketa bat beraz uh, Iker eta Mintxo etorri dira New Yorkeko euskaletxetik uh, Quebecera eta bi, bi haste, iru haste horietan zuekin egon dira asiratik bukaerara ino et portuan etorri baitziren uh, elkar ezagutza egitera eta segidan uh, autobusan sartu troa pistolera joa iteko eta nola izan da, nola pasatu da hori uh, loremaite nohern idu bizi ki hixkerina, esadia kimakotas egin tula bater sagutzen, eta kitela jaunean sinaz alduz izan e, deus jakin gabe eta bai belengautik e, arremana segi lan eta sinaz kajitute e, giro biski polita baiuntsian bai gero kanpo aldean sentat jakin euskara eta espainola, beraz jinga zen gure e, horiekin euskara jakitenak haris edo kenuka, edo inglese, zinez, mm. denet arigua zen, eta bai tzen bizki ongi pasa dute. Ba hor uh, seiatu dira hitz egiten ikerki basamortu erdian dakon uh, gaur baita <laughs> nuen bere telefonu zenba eta saietugirara deika deka baina zen posible ga uh, gau atzo izan da uh, naboren Bilkura, Brapaga Medikako Euskal etxe bilkura eta beraz handra euskal etxeko ordezkaria initz eta ikikejan darazhelkon uh, uh, eta erganndidan bezala basamortu erdian nago ez dakiteraan zutenhalko dudan baina nahi Beraz bere partez agurten zaituzet iluak Paula maite eta lore. Bon, neskarikert. Ez lorazaz bagrabez angoen tuten aztentzun gu ilu aztaz. Ez tai xilnu ilu aztaz. Traine du gainean ere itzegiten du edo ez. Ouais, un... ouais, ouais, ouais. Hori, euh, biziki aela izan beharzen, euh, paula zuretzat egunez-egun euh, euh, berriak, euh, inoiz euh, agauna eginez zuten euh, pertsona berriai, erakashtea, nola biziz anduzu hori? Ouais, euh, ouais. ouais. bai, <laughs> <laughs> <laughs> bai, bai, bai, pishoaz izan beharzen, bai, pishoa bai eta bat eze nire bosarentak. Zenta, bai, ez, egun siz berriz gautzorzen ez pikaten, bai pizuak zenta bai. Gainera zonbait aldiz ez ziren bere ala jartzen agaunean eta beraz trabatzen zutzen ere bai ez nire agaunariak ere eta ja da bauzularin hori behia gaineroaren gurekaren ta trezatzen bera Beraz, uh, azkenan, zailada buzaren zat, eta hankentzat ere baiz eta hankekin egiten dut horreka. Horeka e, atxikten e, an, dut antzit, da egea, atxikat atxik dutak egiten dut edun horietan. Et, um, eta egan erdare beharrik demoratxaga eta itxoso bueno, errekaz zutun hori izan dugu negunartan dena aiz eta dena huain. Beharrik uh, asiri berri iziren horiek bere alamoldatu gira uh -huh. zentagoa egunazten ez ondatzeko denborarik beheietaz ahdudateko ta, bai, egia egan biskifitea asira eta beharri bai non me mileskerrainitz hiru aile tortzagatik edo telefonoz sodetzagatik eta uh, zorionak eta xalo bizi izanduzuen guztiarentzat uh, be hortan uh, be uh, gurtzen saituzteten zuleak mileskerrainitz chikitzagatik uh, emanki sonori eta 12 hilabete arte beraz mileskerra mile milesker <gülüyor> soli <sorry. Adio. gül> <Adio. gül> es due So mi na passa in sala io batte ti per buwa suns en la sterna cosme eta verach la car giusta novia i ayuan la semerig vere dereches besterig espeldoaldi anduquili habile reiki amisi rid espeldoico alaba ma gaita de centena non enpeldoin ko bikata ala bikata egeraera bereteretzen atoretari hirudozen pimen da M bereteretzen atoretari irudose na umena Egitajen epaia egirak antolatutako ekimen bitaria Bizio Xorako kondenak xalatzeko Zukere, Su zure aportazioa egizu Euskal Herrioxotik betetzenariden liburuari Ostailaren amalaguan, maulen, eguerditan Eriko Echaren haintzinean Bizio Xorako sigorekin bukatu Reso taieslarian eskubiden alde Euskal preso eta yeslariak egira Ya yeah, test mi Du wann ihn bei der süß korbitz barnia Ordinal scha denen aldia Amo Dios bisì Amo Dios sì Ihr ist da bisì da Herzekotan ar du amo Dios gua Se Gott hat er Taen haalauan ibilaldi eguna, Oinez edo betetez hiru ebilbide. Oinez Amar, amairu edo hemezorzi kilometro betetez hairu hemezortzi edo 8 bi kilometr kaxka behar jazkoa da. Aiatze Jutxiko esker paretan Sanspekt erdi eta besekterdi artean. Preioa Bosteulo, euro kafe eta askkaria barne, idik hamabi ururtteez pekuhendako. Heltzean hogitartekoak eta ostatua segguratuak. Xtasunendako deitu 0ai begeita ma bi begeitamenka